Принцеса Пролет Имало едно време един лунен гигант, който се наричал Лунаро. Той бродил из безплодните земи на Луната, когато внезапно зърнал красивата гигантка от земята, наречена Блула. Лунаро веднага се влюбил в нея и решил да й предложи брак. Той скочил от луната и кацнал на синята планета. Коленичил пред Блула, като й поднесал дърво вместо цвете и й признал любовта си. Тя била много впечатлена от него и се усмихнала. Лунаро я спечелил. Лунаро и построил прекрасен дворец край великата река. Това било най-красивото място на земята. Блула била много щастлива. Скоро на Блула и Лунаро им се родило детенце. Гигантският отшелник, който дошъл да я благослови, заявил «Тя ще бъде принцесата на пролета и ще властва над всички реки и езера! Ще я кръстя принцеса Пролет!» Блула и Лунаро били много щастливи. Когато красивата принцеса пораснала, много ухажори идвали да пеят хвалебствия под прозорците на двореца, но тя не харесвала никого. Тя била много щастлива да живее в собствения си прекрасен палат с любимата си майка и не се интересувала от никакви ухажори. Никоя друга дъщеря не обичала майка си така, както принцесата обичала Блула. Един ден дошъл да я ухажва Соларис, слънчевият гигант когато принцесата го видяла, била удивена, защото Соларис бил най-красивият мъж, когато била виждала. Еха, какъв красавец! Здравей, красива принцесо! Казвам се Соларис и дойдох да искам ръката ти. Влюбен съм в теб. До полуда. В този миг принцесата се натъжила. О, могъщи Соларис! Ти си красив, ти си прекрасен. И аз съм влюбена в теб, но не мога да оставя майка ми, защото я обичам повече от всичко на света. Съжалявам. Обезсърчен, Соларис си тръгнал. На другия ден, когато слънцето изгряло, Соларис се върнал в двореца и повикал принцесата на потоците. Красива принцесо! Моля те, да поговорим. Като чула гласа му, Принцесата веднага излязла. О, Соларис, толкова се радвам да те видя. И аз се радвам да те видя, принцесо. Дойдох да ти кажа, че не мога да те забравя. Просто не мога да стоя далеч от теб. Но разбирам и любовта към майка ти. За това идвам с друго предложение. И какво е то? Омажи се за мен и ела в царството ми. Стой при мен 9 месеца всяка година, а останалите три можеш да прекарваш при майка си. Принцесата се усмихнала, защото много харесала предложението на Соларис. Тя се съгласила и веднага вдигнали сватба. След сватбата тя се сбогувала с родителите си и заминала с Соларис. Няколко дни след сватбата, Лунара отишъл при Блула. Любима! Време е да се върна в кралството си, за да се погрижа за моя народ. Добре, ами аз ще остана тук съвсем сама ли? Скъпа, винаги съм те молил да дойдеш с мен, но ти все отказваше. Не искаш да напускаш двореца си. Точно за това го построих, помниш ли? Помниш ли? Да, не искам да напускам земята. Ти върви, аз ще те чакам тук, както всяка година. Двамата се прегърнали и тогава Лунаро заминал. След това Блула се почувствала по-самотна. Минали месеци и един ден да се разведри, Блула решила да се разходи в гъстата гора отвъд Великата река, без да знае, че ледената гигантка Кристал я чака там. Когато стигнала до гъстата гора, пред нея се появила Кристал. «Добре дошла, Блула! ти време да излезеш от територията си!» Коя си ти? Аз съм Кристал, ледената гигантка. Тук съм за да покоря. Замръзни! Блула веднага се покрила след и замръзнала. Земята е моя! <свят> и скоро земята се покрила след. Реките замръзнали, цветята изчезнали, а животните треперели от студ. Лунаро научил за станалото от мъдрия си съветник. Той веднага поискал от него да уреди среща с Соларис. Господарио, трябва да се срещнете с Соларис тайно, за да не разбере Кристо. Защото ако научи, тя ще вземе мерки срещу вас. Ммм, прав си, какво предлагаш тогава? Съветникът предложил идея, която впечатлила Лунаро. Прекрасно! Точно това ще направя! По-късно през деня, Лунаро преместил Луната и я поставил точно между Слънцето и Земята. Това причинило затъмнение и Земята потънала в пълен мрак. Лунаро срещнал Соларис и принцесата насред пътя им и им обяснил всичко. Принцесата била ужасена! Майко, не е! Като видял жена си в ужас, Соларис побеснял. Ще разтопя кристал с яроста си! Лунаро, махни се от пътя ми! Лунаро кимнал и се отдръпнал. Соларис изсипал яроста си върху кристал и скоро ледът започнал да се топи. Какво става? Защо целият лед се топи? А -а -а -а! Лъчите на слънцето били твърде силни за нея. Тя веднага разбрала, че това бил Соларис. Добре, добре. Спри! Няма да спра, докато не освободиш Блула! Ще я освободя, но при едно условие. Мисля, че не разбираш. Или я посни, или ще те разтопя напълно. Никакви условия. Хубаво, давай. Разтопи ме. Но помни, че разтопяването ми ще причини големи наводнения по цялата земя и ще са нужни хилядолетия да се възстанови. Соларис бил изумен. Тя е права. Не можем да я разтопим. Попитай я как се чувства. Соларис кипял от гняв. А, добре. В какво състояние си? За сега си тръгвам, но всяка година, когато принцесата се връща при теб, искам аз да властвам над Земята. За цели 9 месеца. Това е нелепо. 9 месеца мраз ще навреди на Земята. И тогава какво ще остане за мен, когато се върна? Кристал помислила малко и казала. Добре, става. Нека да се седем. Къде мислиш, че новороденият ни син Мусон ще ходи да търси приключения? Решихме да го изпращаме в двореца на баба му за поне три месеца всяка година, за да научи всичко на земята и да изсипе дъждовете си върху нея. О, ястига! Още е Бебе! Той не е обикновено бебе. Той е син на Соларис и принцеса Пролет. Дран, дран. Добре, хубаво. Четири месеца това е. Два. Четири. Два. Четири. Престанете и двамата. Но, скъпа, аз само се опитвам да... Да, знам, но майка ми буквално е превърната в статуя. Три месеца. Ще получиш три месеца всяка година. Приемаш или изчезваш. Добре, хубаво! Ще се видим следващата година! С тези думи тя излетяла обвита в студен вятър и изчезнала. Принцеса Пролет стигнала до земята и в мига, в който стъпила на тревата, ледът изчезнал. Реките отново потекли, дърветата се отрупали с плодове и животните били щастливи. Земята изглеждала прекрасно. Ледът около Блула изчезнал и тя отново била свободна. Майко! Пролет бе ще ти дойде заради мен! Двете се прегърнали и принцесата разказала на майка си всичко от игла до конец. Дъщеря ми, съпругът ми и зет ми постъпиха правилно, когато бях пленена. Аз съм истинска щастливка. Не се тревожи. Колкото до Кристал, да, с радост ще я приема за три месеца. Но какви са добрите новини, които каза, че ми носиш? Майко, аз родих своя син. Той ще бъде гигантът на дъждовете. Кръстихме го Мусон. И той ще идва да те посещава всяка година за три месеца. О, това е прекрасно! Толкова съм щастлива детето ми! Така и станало. Всяка година принцесата идвала за три месеца на гости на Блула и земята разцъфвала. После Соларис идвал да я върне в царството си и бодел със себе си лятото. След това Мусон идвал на гости при баба си и оставал при нея за три месеца. През това време навсякъде по земята валял дъжд. А когато си тръгнал, Кристал водела със себе си зимата през последните три месеца от годината. Блула приемала всички сезони с любов и благодарение на дружните им усилия земята процъфтявала.